Horri da, diasporarekin gauzak ondo egitea, antenak munduan zehar diagnostiko bat eukitzeko munduari begira, euskadi ikusteko, geure produktuak ikusteko, geure kultura ikusteko, geure izkuntza ikusteko, euskara ikusteko, dana hori da, antenak eukitea, diaspora guzti oietan ez da, eta zent horretan ikusti dut hori dela, bidea guretzat. Gudeukagun marmola karagarria da. Egin dezakigu eskultura bisitatzun eh hondiatun eh, eskultura bai. Nahikoa da ja, eh. Madrilekoak ez dakiz zer parizekoak ez dakiz zer Bruselakoek ez dakiz zer, eh. Gure esku dago, eh. Gure esku dago eh? Eta zerbait egiten badugu Google, oke? Eimer eh? dugu. Pentsatu barik emango dikutena ez dakiz zer. Eh, Nez nasez korra, etorkizunari behira. Baina bai, eh, pizkatxo bat ez eh, natu, eh? erdilotan gaudelako eta ez es natu. Estatu batuetan, edo Australian, edo Argentinan, edo beraien arteko desberdintazunak edo ikuspuntuak oso nabarmenak direlako. Eta hitz egin behar dugu buruz ez bakarrik territorrealki, bexik eta gero, eh, kampuan ere, guztiz desberdinak direlako ikuspuntuak. Eta hori ez ezi, bexik eta zegunetan nortzuk diren edo dauden, eh, ba zentroetan proiektuak, iniziatibak guztiz desberdinak direlako. Nik dut oso desberdina dela eh, joatea Montevideo-ra edo eh, Argentinara, Joaten batzara, adibidez Kaliforniara oso tradizionala da, baina New Yorkera, joaten batza, oso berria da, diazpora, eta zentzorretan ideiak ere guztiz desberdinak. Horregatik, nire guzti dut oso importantea dela misio bat egitea, zerbait, haman komunean esatea. Misio bat dugu definitu behar dugu, eta batez ere beraien e, ideiak ere e, kontutan hartu behar ditugu.